чи немає на моєму тілі знаків, хвоста або шість пальців, і чи я не хворий, адже я міг бути посланцем лукавого чи приманкою розбійників. Воїни-слуги, затамувавши подих, слідкували за цією процедурою і полегшено діткнули, коли виявилося, що я принаймні зовні не маю жодного стосунку до пекельного світу. Однак у тих місцях не було жодної ознаки людського житла. Це викликало знепокоєння. Вони вагались, чи я дар небес, чи частина диявольського задуму. І ось на сцені з'явилася ще одна поважна особа – Чернець, який мандрував до іншого монастиря. На грудях у нього висів великий срібний хрест, знайома мені річ, бо мати теж носила хрестик. Я впізнав його обриси, заусміхався, простягнув руки. Мені дозволили торкнутися Христа. Чернець співучим голосом щось проказав і прихрестив мене. Грім не вдарив і не повіялось мородом сірки. Всі радісно загуділи. Аж тоді купець із Добромеля взяв мене на руки. На ньому не було нічого твердого, сама м'якість і тепло. Я позіхнув, миттю заснув, утомлений пригодою. Бачите, я вже тоді умів робити саме те, чого від мене очікували. Я створений для того, щоб служити. Ніхто ні тоді, ні згодом не запідозрив, що я син оперяю відьми, Тільки дуже сильний ворожбит здатний розпізнати мою приховану силу. А чому ви впевнені, що я тим, за кого себе вважаєте, і невже ви могли запам'ятати все це в такому ранньому віці? Я про це довідався згодом. Від тих людей, що знайшли мене на дорозі. А вовки? Ті приходили аж до Добромля, щоб подивитися, як мені ведеться. Але чому вовки? Моя мати була відьмою, не забувайте. І мала владу над іншими істотами. Вона доручила вовкам пильнувати мене, бо довіряла їм більше, ніж людям. Тим залежало, на особливостях мого походження, адже я міг полювати на оперів, легко їх знешкоджувати. Опері мають силу не від людини, вони здатні накликати дощ, наслати мор чи привабити багатство. Ворожби та відьми нахваляються, ніби і вони те вміють, однак їхня сила не до порівняння менша. Щоб відновити у силу, переп'ють кров. Але це зовсім не є їхньою щоденною поживою, як вигадують різні писаки. Джерелом їхньої сили є дух. Ні добрий, ані злий. Дух природи. Язичники це розуміли. І не втручались до життя оперів. І ті менше завдавали їм збитків. Справжній опер – це мудрий віщун, котрий знає, на що треба витрачати силу. Проте діти оперів не народжуються такими, Хіба що в них вселиться дух померлого опера. Звідки ж тоді вони беруться? Це як дар, якого не можна віддавати назад. Є нижчі істоти серед оперів, є вищі, це вже залежить від них самих уміння навчатися і користатись помилок. В оперів дуже загострені відчуття, тому обдурити їх надзвичайно тяжко. Бувають місцевості, де оперів майже не залишилось а є такі, де їх багато. Якби не сталося нещастя з моєю матір'ю, можливо, я би служив громаді захистом. Та на заваді тому став священник, котрий послухався заздрісників і лицемірів, аби не втратити їхньої прихильності, і відмовився мене охрестити. Один камінчик потягнув за собою інші, і ніхто від того не виграв. Жити з людьми, що вбили мою матір я все одно не зміг би, мусив би їм помститись. Одне зло спричиняє інше, так само як невелике добро переростає у велику благодать, як казав колись вельможний пан із Добромеля, котрого й досі тут пам'ятають, не можна порушувати природний плин речей, треба шанувати давні звичаї, бо люди, котрі їх уклали, прислухалися до свого серця і до голосу природи, а тепер послухайте, пане докторе, що було далі. Я тоді ще не знав, що порядні купці не мандрують уночі. Валка, на шляху якої я опинився, була винятком. Купець із Добромиля наказав своїм людям їхати вночі, от вони й їхали. Мій господар, якому я служу так довго, виявився оперем. Уночі він бачив краще ніж день і вночі залагоджував найважливіші справи. Але щоб сонячне світло шкодило операм, я такого не чув. Ми проїжджали по найбезлюднішій частині Карпатських гір, однак густо населені іншими істотами, які вночі виходили на полювання. І не лише звірами, а й духами. Отже, вночі не можна було спати. Купець брехав своїм супутникам і слугам, що знає різні молитви, і показував амулет з Єрусалиму, золоту бджолу. Насправді, він промовляв різні опильські закляття. Але ніхто не міг